Vam dobro poštovani slušatelji Radio Marije u emisiji Katehete ovoj akademskoj godini razmišljat ćemo o životima svetih. Na sveto smo pozvani i kroz primjer njihovoga života u povezanosti sa pozivom starozavjetnih proroka iskustvom na putu vjere i djelotvorne evanđeoske ljubavi i mi ćemo se pokušati oduševljavati za taj takav život kako bismo u svome vremenu i mi hrabrije kročili putem kršćanske savršenosti na što nas Isus i poziva. U današnjoj emisiji razmišljat ćemo o životu svete Elizabete Ugarske. Svaki svetac je osoba koja ima svoju obitelj i svoju kulturu. Različitost kulture u koje svetac živi, koja nam je poznata, pomaže obogatiti naši razumijevanje univerzalnosti evanđelja. Elizabetina ljudska povijest bila je dio njezine povijesti kao svetice. Ona je bila kći ugarskog kralja Andrije II. Rodila se 1207. godine oko 200 godina nakon što je narod njezinoga oca prihvatio kršćanstvo. Jedan od prečasnika bio je kralj Stjepan I, prvi kralj koji je postao kasnije svetac, a njegov sin Emerik, sveti Emerik, dakle također je čašćen kao svetac. Elizabetina je, Elizabeta je imala dakle, i njemačko porijeklo, njezina je majka Gertruda, a majčina sestra bila je Hedviga koja se udala za kreza Herija, isto je bila svetica. Dakle, činjenica je kako je Elizabeta imala velik broj sveti i prečasnika i tome bogata obiteljska tradicija za nasjedovanje. Kad joj je bilo samo četiri godine, Elizabeta ostavlja svoju obitelj jer su je roditelji zaručili za Ludviga četvrtog budućega Tirinškoga grofa koji je tada imao 11 godina. Elizabeta, dakle, njezina slava kao svetica trebala je dakle doći napuštajući svoj dom i odlazeći na tiriški dvorac gdje je trebala postati slavna po svome radu sa siromašnjima i bjednima te gdje je postigla sveto sa svojim mužem. Ali ona nije zaboravila svoje porijeklo. I posjetila je Mađansku kao mlada udana žena, ali nakon svrti muža, radije nego da ide kući, ona izabrala živjeti u svojoj novoj zemlji, gdje je mogla ostvariti životnu odluku da pomaže siromasima. Prisjetimo se iz e, Svetoga pisma. Kako Božje obećanje Izraelcima je bilo dano kroz ljudsku kulturu i kroz pretke. Abraham je napustio svoje ognjište da ispuni plan koji je Bog imao za njega, a za uzvrat Boga je nagradio. Čitamo u knjizi posaka, gospodin reče Abramu, idi iz zemlje svoje i zavičaj doma očinskoga u krajeve koje ću ti pokazati, velik ću narod od tebe učiniti. Blagosloviću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Evo vidim Elizabeta je doživjela isti poziv i njezi život je također postao blagoslov za buduća pokoljenja. U prvom dijelu evo vidjeli smo e, koji su Elizabetini korijeni i njen poziv da napusti vlastitu zemlju što su značili u njezinome životu. Sada se želimo usredotočiti na to što ta iskusa znače u našim životima i za našu svakodnevnu duhovnost. Elizabeta je bila odvojena od svega što je znala kao dijete i bila je poslana u Njemačku, u dom svoga budućega muža. Svi mi prije ili kasnije osjetimo nekakav oblik odvajanja u životu. Dakle, živimo u dobu velike mobilnosti u kojem ljudi mogu putovati u nove gradove ili čak nove kontinente kako bi našli bolje mogućnosti. A drugi su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog rata, zbog siromaštva, zbog ugnjetavanja. Bilo vojno ili ne, napuštanje svega što smo znali i za sebe je iskustvo puno nesigurnosti, prilagodbe i vrlo često iskustvo straha, osamljenosti i žaljenja. Elizabeta je gledala na novi život u novoj domovini kao Božju volju za nju. Elizabeta je galila sjećanje na domovinu i njene običaje dok je u isto vrijeme učila i prihvaćala jezik i tradicije svoga novoga doma možemo i mi proširivati svoje razmišljanje. Sjetimo se iz Svetoga pisma kako cijela knjiga o Ruti nudi mnogo odraza u ovome području. Govori o teškoćama imigracije u starome Izraelu. To je priča o izraelskoj ženi imena Naomi koja je ostavila svoju domovinu zbog gladi. I... On njenoj počer i o njenoj počerki Ruti. Iz ljubavi Ruta je pratila svoju pomajku židovku Izrael, prihvatila židovsku religiju i tamo se udala. Ne ugnjetavaj pridošlicu, da znate kako je pridošlici. I sami ste bili pridošlice u zemlji Egipatskoj. I doći će sa istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu božijemu. Sveta Elizabeta je odrasla na dvorcu u Vartburgu nasuprot gradića Aizenaha sa svojim budućim mužem Ludvigom te njegovom braćom i sestrom. U to vrijeme dvorac Vartburg bio je jedan od najbogatijih, najljepših dvoraca u Europi, a raspoloženje je bilo svjetovnoga duha. Međutim, Elizabeta je vrlo rano postala svjesna Boga, i Bog ju, Bog ju je privukao sebi svojom ljubavlju. Ona je bila fascinirana kapelom na dvorcu i pronašla bi bilo kakvu ispriku dok se igrala da uđe u kapelu da se pokloni pred oltarom. Iako je odgajana i rasla u bogatstvu i raskoši, postala je svjesna svoji dužnosti prema susjedima. Kad bi nešto dobila u igri, podijelila bi s djecom koja su bila siromašna. Vidimo da Elizabetina rastuća ljubav prema Bogu vodila ju je da se žrtvuje za njega. Ostavila bi igru ili ples nakon prvog kruga i ostatak dala Bogu. Prestala je nositi neke vrlo raskošne dijelove odjeće isto tako u tom ozračju odricanja. Mnogi učitelji duhovnosti kažu da Temelj za naš budući život leži u djetinstvu i mladosti. Svetost također započinje u djetinstvu, jer učenje za predanje sebe Bogu je proces koji traje cijeli život. To je ukratko sažo i sveti Pavo, kad kaže u poslanici Rimljanima. Zaklinje vas toga, braćo, milosrđem Božim, prinesite sebe kao žrtvu svetu i ugodnu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se prilagođavati ovome svijetu, naprotiv, Suobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočiti što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Trajno kroz njezin život Elizabeta je tražila kako sebe predati Bogu na taj način. Kogod dolazi k meni, te slušamo moje riječi i vrši, pokazat ću vam kome je sličan. Sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi teme na kamen a kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ne može uzrmati jer je dobro sagrađena. Ako ih čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu temelja, nahrupi na nju bujica, jubah se sruši, te bude od te kuće razvalina velika. Prema raznim studijama razvojne psihologije, Danas znamo kako svaki čovjek ima mogućnost da prihvati duhovne stvarnosti i djeluje po njima. Ova svijest i potreba za duhovnim životom traje naš cijeli životni vijek. To nije nešto što možemo odgoditi dok ne, od, ne odrastemo. Dakle, za svakoga to mora biti svakodnevni konkretan proces ili želja u tom procesu obraćenja. Ako ljubimo Boga, ako smo svjesni potrebe pokore i žrtve za druge, tada evo možemo razumjeti i Elizabetin život kako je činila žrtvu iz ljubavi prema Bogu i to svaki dan od svoga djetinstva i kako se evo na taj način i u sebi oblikovala. Godine 1221. Za četrnaest godina Elizabeta se udala za grofa Ludviga četvrtoga iz, e, dakle ona je za, Zabave imala vrlo malo vremena jer je već sa 15 godina postala majka rodivši prvoga sina, a u 17. godini rodila je čerku, a u 20. godini još jednu čerku. Dakle, Elizabeta je shvatila da brak nije samo sredstvo za sreću ili osobno ispunjenje, nego i poziv, tako ozbiljan poput redovničkog poziva. Brak je shvatila kao i sredstvo kojim se ostvaruje svetost. Tako je Elizabeta jedna od nekoliko udatih, odnosno oženjenih ljudi koje je crkva kanonizirala sve do nedavno. Ona je svetica ne zato što nije imala problema, nego zato što je nadišla, pobjedila sve te svakodnevne probleme života. Živjela je na dvoru u jednoj svjetovnoj sredini s mnogo iskušenja, ali ona je bila odlučna i pobjedila sve te zamke i čari svjetovnoga života. Kao i druge žene, Elizabeta je morala tražiti ravnotezu između među svoga rada, odgoja djece, pažnje prema mužu i svim obvezama, a osobito odgovornosti svoga odnosa prema Bogu. Živeći na dvoru, dvorcu, dakle u braku sa mužem koji je bio bogat, kod Elizabete je se stvaralo, eto, Događalo da imala i poteškoće. U njezinom nastojenju za jednostavnim životom su proselila se želja službenika na dvoru za što većim bogatstvom i metkom. Naime, službenici koji su radili za njezinoga muža iznuđivali su nepravedne poreze od naroda. Elizabeta kao reakciju na tu nepravdu i kao upozorenje mužu učinila je tako da ne bi ništa jela od onoga što bi dolazilo od nepravedno stečenog novca. Ta nepravda stala je, možemo reći, kao zid između nje i njezinoga muža. Muž joj je obećavao da će se situacija promijeniti i podržavao je u njezinom nastojanju za pravednošću. E, ovdje bismo možda mogli samo dotaknuti tu jednu činjenicu kako duhovnost braka je jedna stvarnost svjetovnog stanja života jedna potreba. Evo vidimo da ljubav muža i žene, kako kaže Sveti Pavao, je znak Kristove ljubavi za njegovu crkvu. Kada dajemo sebe svojim supružnicima u nesebičnoj žrtvi ljubavi koju nam je Krist dao u svojoj ljubavi za crkvu, Kristova ljubav postaje vidljiva svijetu oko nas. Ta nesebična žrtva je također vidljiva kroz djecu koje se dajemo i za koju se odričemo žrtvujemo. Elizabeta i Ludvig su učinili Krista vidljivim kroz svoj brak zato jer je on bio centar njihovih života. Neprestano su se jačali i hrabrili jedno drugo u molitvi, služenju Bogu. Oblikovali su Kristovu ljubav u gotovo jednoj natjecateljskoj ljubavi, jedno prema drugome, koja je uvijek prolazila kroz pročišćavanje žrtve. Ludvig je često imao jako malo vremena da bude sa Elizabetom, jer se ona molila noćima, nje rad za siromašne, za pravdu, često mu je uzrokovao teškoće i donosio velike kritike, ali on ih je prihvatio upravo u duhu te brašne ljubavi i brašne žrtve. Elizabeta je žrtvovala svoju želju da bude sa svojim suprugom kad je on često putovao, čak je i prihvatila žrtvu njegova života i sudjelujući kako on sudjelovao križarskim ratovima. Na taj način njihova ljubav donosila dobar plod, ne samo u njihovoj djeci, nego i u primjeru nesebičnih žrtve u ljubavi koju su jedno drugome davali. Prisjetimo se što svetopismo govori: "Muževi bi trebali voljeti žene kao svoje tijelo". Onaj tko voli svoju ženu, voli i sebe, Ja nitko ne mrzi svoje tijelo, nego ga pazi i štiti, kao što Krist štiti svoju crkvu, jer smo mi di, dijelovi njegovog tijela. Zato kaže sveti Pavo u poslanici Efežanima, ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani njegu kao i Krist crkvu. Doista mi smo udovi njegovog tijela, stoga će čovjek ostaviti oca i majku, da prione uz svoju ženu, dvoje njih biće jedno tijelo. O taj svoje je to veliko, ja smatram na Krista i na crkvu. Na tvoj dom, Bog je svu noć kucao, o brate, brate, brate moj. In your home, God has been singing for the night, and you have been sleeping. You are waiting for the Je svu noć kucao, a ti si spao. Zalud čekaš na svjetlanova nova U zalud sreću iz svojih slova Njegov kuk tebe je dozivao A ti si snimao Dva, tri nočića bjednik želi o, брате, brate, brate, brate moj Dva, tri noćića bjednik želio Ti sve si raz U zalud čekaš na svjetla nova U zalud sreću Ty chabiednik zerylio ty sve rats do do Se doso svedo soreye padet O priyatoyu chui me a Mržnja sgršila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja sgršila šaku brata tvog, ti ništa iskupa tansov. U zaluđ drčekaš na svjetlana nova ozal od sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iskupa Još je očaj mi dopirao zov, o, brate, brate, brate moj, C'è kucat prestało, jer ty si prespa, ale Poštovani slušatelji, nastavljamo naše razmišljanje vezano uz današnju temu o životu svete Elizabete Ugarske. Zaustavljamo svoj pogled na daru njezinoga majčinstva. Dakle, Elizabeta i njezin muž imali su troje djece. Hermana, koji umro u 18. godini, Sofiju i Gertrudu, koja je rođena nakon očeve smrti. Elizabeta je znala i vjerovala kako čitamo u Psalmu 127. da su djeca dar od Boga, plod utrobe njegova je nagrada. I zato je prihvatila i proživljavala mnoge patnje i tjeskobe s obzirom na svoju djecu. Kad nije znala gdje ih smjestiti, ga nije imala hrane za njih, kad je bila prisiljena odreći se djece da mogu imati što za jesti. Najmlađu čer morala je dati u samostan koja je kasnije, kasnije postala i redovnica u samostanu Altenberg. I odrekla se od djece i tu žrtvu zapravo prikazala kao dar Bogu. Za Elizabetu je bilo važno da je njezinoj djeci Bog na prvom mjestu. Jednom je rekla kako bi je bilo draže da njezin sin Herman postane Franjevac nego li car. Čak i njezin ponos na djecu ili što bi oni mogli postati nije bilo toliko važno kao što je bilo važno stanje njezinih duša, njihovi duša. Namo malo o tome kako Elizabeta učila svoju djecu o Bogu, o moralnim vrijednostima, ali u njihovom životu su bili vidljivi plodovi koji su donjele njezine pouke, njezini savjeti. Možemo biti sigurni kako je najveći utjecaj na njih ostavila upravo njeno učenje temeljeno na primjeru majke. Dakle, njecina djeca su mogla vidjeti svoju majku koja izvaje mnogo vremena da pomogne siromašnima kako daje od svojih usta, osobito gladnima. Kasnije je bila potjerana skupa sa svojom djecom zato što nije htjela jesti hranu zatrovanu prijevarom i krađom od siromašnih. Ta spremnost Njihove majke, da se odrehne svega kako bi slušala Boga, jako se dojmila njezine starije djece Hermana i Sofije. Elizabeta je bila pažljiva oko pitanja poziva djece. Ona i njen muž nisu negirali mogućnost noga djeteta vjerskom životu. Osjećali su da bi njihov sin Herman bio izvrsta vlada, čak i car. Pa ipak Elizabeta je jednom rekla kako bi prije voljela da njen sin bude fratar, nego li car. Herman je već odavno... Bio je spreman za to, ali je umro u 18. godini. Prije nego što je njen suprug otišao u križarske ratove, gdje je naposlijedku i umro, odlučili su dati njihove još nerođene dijete u samostanu Altenburgu. Dijete je bilo či dakle, Gertruda. Kada je odrasla, Gertruda je potvrdila odluku svojih roditelja, postala je vrlo pobožna naposlijedku i... Redovnica, nastojnica samostana u Altenburgu. Osnovala je bolnicu u samostanu kada je umrla majka i tamo se brinula za bolesne. Elizabete Nakći, Sofija je također sjedila put svoje majke i nije zaboravila upravo te životne lekcije koje je od nje naučila takatko primjerom. Ona i njen suprug Henry Vojvoda od Brabanta osnivaju bolnicu za siromašne. Djeca su darovi od Boga, darovi koji su nam dani ne samo evo, za nas, nego i za druge. E, tako vidimo u životu svete Elizabete, njezin evo odnos prema djeci. Prisjećamo se, dakle možemo s pravom reći da je vodila upravo ta misao iz Markovoga evanđelja u dijete i djete prema njegovu snjige izreka u dijete djete prema njegovu putu pa ga di ostari neće odstupiti od njega i Risusove riječi koje je zabilježio sv. Marko evanđeli zaista kaže vam nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestri ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada u ovome vremenu s progonsima primio stostruko kuća i braće i sestara i majki, i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. Elizabetin in usreca Franjevcima. Mala braća dakle su došla u tiringi, u pokraj pod kraj 1224. godine ili na početku 1225. godine. Manja braća su propovjedali narodu ono što su čuli i doživjeli osobito kroz svjedočanstvo svetoga Franje. Glavni naglasak u propovjedenju bio je u poticanju da se živi pokornički, to je da se odbaci svjetovni život, da se moli, trapi, vježba u djelima milosađa. Taj način života opisuje Sveto Franjo u pismu svim vjernicima, pokornicima. E, što je naučila tada u životu Svetoga Franje i radu Franjevaca koji su evo, ostavili takav utjecaj na Svetu Elizabetu? Ona je sama govorila, ovo je kako ću ja hodati kad budem išla prositi i podnositi bijedu za ljubav Božju. U ovom dakle, trenutku njezinog života to je bilo teško ostvariti za ženu sa obitelji. Jedan od Franjevaca, brat Ruđer, postao je njezin duhovni učitelj. Poticao je da sačuva čistoću srca prema Bogu, poniznost i strpljivost, poticao je na molitvu i na dijela milosrđa. Njezine su služavke poput nje uzele sivo dijelo i zauzimale se u istoj nakani svjedočenja božjega milosrđa, dijele su i radile zajedno, izlazile su zajedno pohoditi kuće siromaha ili pronaći hranu za potrebne. Na povratku su zajedno molile. Pravno dobreni takvoga načina ženskoga zajedničkoga života bez stroge klauzure trebalo je čekati stoljeća kako bi ga crkva priznala. Život u samostanu bio jedini način što ga je crkva dopuštala za ženske redovničke zajednice. Zato se onda raspravljalo je li je ili nije franjivačka trećoredica. Evo zato treba možda u ovom promišljanju istaknuti kako Elizabetino vrijeme još nije koristilo taj pojam trećoredica. redica. su međutim mnogi drugi pokornici, mnogi ljudi iz Puka živjeli su pokorničkim životom što ga je pokazao sveti Franjo a proširila su evo e, njegova braća. Pa ćemo samo kratko istaknuti svjedočanstva koja se odnose na njezino Franjevaštvo. Poznato je da je Elizabeta darovala Franjevcima crkvu Eisenbahu. Tkala je platno za Franjevački habit. Kad je bila protjerana zvorca sama i napuštena, tražila je od braće Franjevaca da otpjevaju Tebe Boga hvalimo kao zahvalu Bogu. Na veliki petak godine 1228. nakon što je stavila ruke na ogoljeli oltar, položila je javni zavjet u Vranjevačkoj crkvici. Uzela je sivo pokorničko dijelo kao vanjski znak. Četiri njezine služavke koje su ispitane u postupku proglašenja sveticom i same su uzele sivo dijelo. Ova nevrijedna tunika u kojoj Elizabeta zaželila da je pokopaju značila je da je redovničko zavjetovanje dalo novi identitet. Zatim bolnicu u Marburgu 1229. godine stavila je pod zaštitu svetoga Franje koji je samo koji mjesec ranije bio proglašen svetim. Evo vidimo da Elizabeta bez dvojbe znala uskladiti obje životne protežnice, blisko s Bogom i zauzeto služenje siromasima. Obukla se u Mariju, a da nije skinula Martu. Evo razabirući i naš poziv i put kojega trebamo slijediti, vidimo da je to proces koji traje cijeli život. Elizabeta kasnije Možda evo možemo sada istaknuti Elizabetinu savjest i osjećaj pravednosti. Elizabeta je uvidjela da je svaki siromah ili bolesnik ili neka mar, marginalizirana osoba na koju je naišla bila dijete Božje, brat i sestra u Isusu Krisu. Zbog toga svaki ljudski život bio je bogatstvo za nju, siromah, bolesnih, hendikepiranih, bio je osoba posebnoga dostojanstva Elizabetin ispovjednik Konrad marburški naučio ju je uvijek slijediti načela savjesti. Ona je znala da siromašni ne trebaju samo utjehu, nego i pravednost jednako tako. Elizabeta je također pokušala sačuvati dostojanstvo siromašnih ljudi s kojima je dolazila u susrete, u kontakt, Priznanje. Ljudskoga adnostansa zahtjeva od nas dijelovanje ne samo s ljubavlji utjehom za nesretne, nego i čuvanje njihovih ljudskih prava i stvaranje pravde za njih uključujući i pravo na rad. Znajuči da siromašni često nisu imali plašt, ona bi providila plašt od najbolje tkanine i pripremila ih za pokop radeći svojim rukama. Bila je svjesna da je rad... Jedna od stvarnosti koji pridonosi ljudskome dostojanstvu. U ono vrijeme kao i danas, siromaštvo je mnogo utjecalo na život majki s djecom. Elizabeta se brinula za trudnice, čineći sve da majke imaju dovoljno hrane novca i odjeće da se mogu brinuti za svoju djecu. Prisjetimo se riječi svetoga Jakova u poslanici kad kaže Čujte bračo moja ljubljena, nije li Bog one koji su svijetu, u svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštenici kraljestva što ga obeća onima koji ga ljube, a vi prezreste siromaha? Ne tlače li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove? Ne psuju li oni lijepo ime na vas zazvano? Ako doista izvršujete kraljevski zakon po pismu, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe dobro činite. Ali ako li ste pristrani, grijeh činite i zakon vas osuđuje kao prijestupnike. Evo vidimo da današnja kultura smrti upravo vapije za ovom istinom. E, sveta Elizabeta je živjela kao bogata žena na dvorcu, ali nije ignorirala što se događa u svijetu. Postala je svjesna ljudske bijede koja ju je okruživala. I u tom smislu je napuštala dvorac i pomagala siromašne, a za uzvrat oni su upravo nju promijenili. U svoj oporuci sveti Franjo piše da je pravi početak njegovog obračenja bio susret s gubavcima. Vidio je trpećega Krista u njima. Elizabeta je također vidjela Krista u njima. Brinula se o gubavcima, perući mnoge, tješeći ih i dajući im milostinju. Strašni mirisi nisu je mogli odvratiti od želje za pomaganjem i siromašnima i bolesnima. Što više, uskračivala je hranu za sebe i davala onima u potrebi. Bila je ljubazna. Vrlo osjećajna. Zato su je djeca siromaha zvala svojom majkom. Sveta Elizabeta je najpoznatija po svojoj ljubavi upravo prema siromaštima, po nečemu što reflektira njenu viziju ili njezin duh franjevaštva. Kada je, možda je ovako dobro najprije se prisjetiti kako kaže sveti Franjo, kada vidiš siromaha, to ti daje sam Bog i majka siromaha. Kada Elizabeta okupala i obugla siromaha u bolnici u Marburgu, rekla je svoje prijateljici koje je dobro za nas da možemo okupati i obući našega gospodina na ovaj način. Kako bi doprli do siromašnih, moramo biti spremni, zbilja ih. Prepoznati. Nismo li mi često u iskušenju pred rasu da brzi zaključaka o životima drugih, posebno oni koji se muče sa siromaštvom? Sveti Franjo je tražio od jednoga od braće da zatraži oprost nakon što je oštro usudio namjere jednoga siromaha. Elizabeta je znala da je važno sresti i učiti o siromašnjima prije pomaganje istima. Njena prijateljica isto je svjedočila ovako, ona bi pitala gdje žive, promatrajući ih bila bi inspirirana milosrđem i suosjećanjem. Nebitno koliko daleko su živjeli i nebitno koliko je blatna i teška bila cesta da se dođe do njih, posjetila bi ih, ulazila bi u njihove male, skromne domove. pismo nas potiče, bogataš se i siromah sreću, obojicu ih Jahve stvori, a i onome koji ga pozva kaza, kada priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svoga prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sahate, hrome, slijepe, blago tebi, jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratite će se doista uskaznuću pravednik i kako Matej u 25. poglavlju ističe, Zaista kaže vam što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Sam ovim svijetom, Sam bez cilja i bez nade Umoran od svojih hrana, u od svih lutanja Sve me tvoja ljubav Bože Nije dotakla Sve dok me tvoja ljubav Bože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 Sve dok mi tvoje svijetlo sve moje rastjeralo tmine, samo tvoj. Život moj Bože bude hvala neka ti život moj Dragi slušatelji nastavljamo razmišljanje nad životom svete Elizabete Ugarske, posebno evo u razdoblju njezinoga udovišva. Dakle kad je njezin muž umro, umrla je zapravo u njoj kneginja, a pojavila se pokornica. Među njezinim životopisima vodi se rasprava je li bila protjerana iz vorca u Vartburgu ili je otišla svojom voljom. Razlog je jasan jer Protjerivanje zvorca nikada vezano je dakle, uz kritiku zbog njezinoga načina života kao i zbog njezinog stava prema siromašnima i bolesnima. Djecu su je oduzeli, a ona se njima u prilog odrekla baštine. Dakle, postala je udovica, nezaštićena, na nju se oborila pohlepa i zavis. Svojte koje nikada zapravo nije podnosila. Uh, njen muž planirao je neko vrijeme provesti sa carom Frederikom drugim s ciljem da oslobodi svetu zemlju od muslimana. Elizabeta je teško prihvatila njegov, njegov odlazak što je bilo razumljivo jer je očekivala treće dijete. On je otišao u Italiju, međutim prije odlaska u tu križarsku vojnu uh, dogodila se... Smrt. Dakle, nakon nekoliko mjeseci kad su posmrtni ostaci muža doneseni iz Italije, ona je prihvatila gubitak muža kao Božju volju, kao žrtvu i molila je ovim riječima, gospodine, zahvaljujem ti jer si me utješio na ovim kostima moga muža koje sam toliko željela. Ljubav koju sam imala za njega ti je poznaješ i ne zavidim na žrtvi koje moj voljeni želi učiniti za oslobođenje svete zemlje. Zazivam te gospodine da mi budeš svjedokom kako ne bi spašavala njegov život čak i kad bi to bila samo jedna vlas, ako bi to bilo proti tvoje volje. Sada preporučujem sebe i njega tvoje milosti, neka se tvoja volja vrši u nama. Evo vidimo da Elizabeta vjerovala da žrtve Bogu trebaju biti dragovoljno i od iz čistoga srca. Ona je rekla daj Bogu što imaš i to radosno i osluškivala je one velike jobove riječi. Bog dao, Bog uzeo, neka je blagoslovljeno ime gospodnje. Smrte Elizabetinoga muža na njegovom putu na križarske ratove je za nju predstavljao veliku žalost. Morala biti pripravna i na njegovu smrtu ratu i čak je razmišljala što bi učila nakon toga. Dala je zavijet da će ostati suzdržana nad živjeli svoga muža. Ipak proživila je preveliku tugu njegovom smrću i našla se pred velikom promjenom u svome životu kako zbog okolnosti tako i zbog odluka koje je dala sama sebi. U svojoj tuzi Zabeta se predala Bože voli rekla je ne bi željela ne bi htjela žaliti za njegovim životom, čak i ako to znači izgubiti jednu vlas na glavi ako je to protiv tvoje volje. E, zato se okrenula u molitvi i jednostavno tako prepoznala novi put. E, pokornički molitveni život svete Elizabete. Dok je još muž bio živ, Elizabeta se zavjetovala čuvati čistoću ako bi ona njega nadživjela, a nakon njegove smrti težila je k savršenom jedinstvu s Bogom. Dakle, na veliki petak 24. ožujka 1228. godine Elizabeta je položila svoje ruke na oltar kapele manje braće u Eisenbahu odriču si se raskoši svijeta, svoje vlastite volje i svega što naš gospodin savjetuje da se odreknemo evanđelju. Nekoliko mjeseci nakon toga obukla se u jednostavno i siromašno odijelo i zavetovala se kao pokornica u Marburgu. I taj su put bili prisutna manja braća. Dakle, s Elizabetom su se zavetovale i njezine dvije sluškinje koje su je postale prijateljice, i osnovale su malu zajednicu molitve i pokorničkog života. Papa koji je kanonizirao Elizabetu Grgur IX i napisao je obukla je u Franjevački habit u kojem nije propustila osim zadnjega dana da slavi otajstvo muke gospodnje. Sada Elizabeta bila u mogućnosti ispuniti želje da živi u siromaštvu, jer svim srcem je ljubila siromaštvo, tako da je rekla bratu Gerardu da bi voljela živjeti potpuno ovisna o milostini kao i gubavci. Elizabeta se posvetila aktivnom životu služenja i tješenja, ali je također bila posvećena i životu molitve. Njezin ispovjedni Kornard, korn... Rad Marburski rekao je, usprko s dijelima ljubavi, kažem pred Bogom da nisam vidio ženu koja više provodi vremena u kontemplaciji. Jer Elizabetu su vidjeli drugi redovnici redomice kako se vraća stajnih mjesta molitve s licem koje čudesno sjaji kao da sunčeva zraka dolazi iz njezinih očiju. E, kada Elizabeta bila u raspoloženju pokajanja i predanja, te kada osnovala bolnicu u Marburgu, živjela je život u dubokoj pokori i obraćenju koje je započela. Ali ovaj novi život je zahtijevao i dublju obvezu i veću žrtvu. U njenom životu, brige za bolesne, izjevala je na druge plodove svoje žrtve i milosti koje je dobila. Što to konkretno znači, u čemu nam njezin primjer može pomoći? Dakle, život pokore zahtjeva od nas da se ispraznimo od egoizma i grijeha i da dopustimo biti ispunjeni Bogom. Također zahtjeva predanje drugima. U svom bolničkom radu, kao i u bračnom životu Elizabetin, aktivni život sadrži kontemplativnu molitvu. E, možemo evo vidjeti u onom evanđeoskom primjeru e, o životu, dakle, kada je Isus došao posjetiti Martu i Mariju. Marta koja je bila vješta kućanica, to su aktivnosti koje radimo za Isusa, predstavljaju aktivni život služenja drugima u svijetu, a Marija, s druge strane, i sjesti pored Isusovih nogu, slušati njegovu riječ i biti konstantno u njegovoj prisutnosti, to je kontemplacija. Dakle, Marta inzistira Isusu kako se Marija ne trudi, kako bi se trebala ustati i pomoći posluživati. A Isus kaže Marti. Ti si ona koja je uplašena i zabrnuta oko mnogo stvari, ali dodaje kako je samo jedna stvar u istinu bitna slušati njegove riječi. Evo taj kontrast između dvaju sestara je često korišten u crkvi kako bi razdijelio aktivni kontemplativni život kao dva poziva, jedan za laike i one religiozne koji provode vrijeme u služenju drugima i drugi za religiozne um, Upuštene u život kontemplativne molitve, ali Isus također kaže Marti koja živi aktivni život da treba više mjesta u životu da ga sluša i razmišlja o njemu. Svi kršani bi trebali kombinirati ove dvije. Stvarnosti, kao što kaže Sveti Augusti, nitko ne treba biti toliko kontemplativan da ne misli dobro o svojim susjedima, niti toliko aktivan da ne traži kontemplaciju u Bogu. Dakle, Bog je prisutan u svakodnevnom životu, u svim fazama života. Možemo se najbolje pripremiti da ga nađemo i uživamo u njegovoj prisutnosti, pojednostavnujući vanjske aspekte naših života, izbjegavajući površne, bespotrebne, sebične i tašte stvari. Moramo prosuđivati što je zapravo važno u našim životima i eliminirati ili smanjiti druge stvari. U svom kratkom životu Elizabeta je razdijelila upravo to, važno od nevažnoga. Tako imevo dok razmišljamo o njezinome životu, vidimo da ona nikada nije tratila vrijeme, tako da bi imala dovoljno vremena za dobra dijela drugima, kao i za život u prisutnosti Božoj. Možemo podići naša srca Bogu u kontemplaciji za vrijeme naših dnevnih zadataka, evo kako vidimo na Elizabetinom primjeru, jer je ona ušla upravo u ovaj tip molitve dok je čekala hranu. Mnogi od nas imamo periode u radnom danu kada naše misli nisu zaokupljene dok radimo neobične kućanske svakodnevne poslove. Ali vidimo da se tu od nas zapravo traži kako nam... Eto, Elizabeta kao pokornica pokazuje disciplina i predanost. Svačan takao da kao predani kršćani dugujemo to vrijeme našem gospodinu. Elizabetina darežljivost i bolnica u Marburgu koja je osnavala također nam evo govori o njenoj evanđeoskoj širini u kojoj je u dijelima Dakle, tijelesnim dijelima i duhovnim dijelima milosrđa sebe potpuno zanemarila i stavljala na raspolaganje drugima. Za vrijeme posljednjih godina svoga života Elizabeta je bila i sama često bolesna. Međutim, bolest ju nije obeshrabrila ili udaljila od služenja kojemu je bila posvećena. Čak i kad je trebala biti u krevetu, ona, se pri, ona je pripremala vunu za presti. Elizabeta je oboljela i postala je svjesna da će umrijeti u 24. godini života, ali je to prihvatila kao volju Božju, a ne svoju. Sjedoci njezine posljednje bolesti opisuje Elizabetu kao raspoloženu i duboko uronjenu u molitvu. Čak je, kažu, pjevala kao odgovor pticama koje su pjevale na prozoru. Kad je shvatila da je smrt u istinu blizu, rekla je svome ispovjedniku, Koradu Marbruškom, kako je osjećala potrebu za razmišljanjem o svoje smrti, o sudu mrtvi i svemogućem sucu. Umrla je 17. studenoga 1231. godine. da na Vječna ljudič Zdivljivo kao kresnica nam sja Pri kraju današnje emisije u kojoj smo razmišljali o životu svete Elizabete kratko zaključimo. Elizabeta je tražila korijeni nasjedovanje Krista po primjeru svetoga Franje. Odbacila je privide i slavoljublja svijeta, raskoš, dvora, i sjaj iz svoga dvorca i podijenula svoj šator među odbačenima ranjenima kako bi im služila. Nije ništa napisala, ali brojni događaj iz života mogu se razumjeti samo polazeći od doslovnoga svačanja evanđelja. Prevela je u stvarno životni program što ga Isus ponudio evanđelju. I za nju, kao i za onu tabitu u Jopi, o kojoj pišu dijela posolka, možemo reći, njezin se živo sasteo samo od dijela ljubavi i dijela milosrđa koja je činila. Hvala Bogu što i danas, među vama, ima još Elizabeta, jer ima kršćanske ljubavi, jer ih ima koji su, kao i sveta Elizabeta, usvojili Kristove riječi izrečene na posljednjoj večeri. Ovo je zapovjed moja. Ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Nema veće ljubavi od ove položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako činite što vam zapovijedam. Elizabetina Nutanja, goruča snaga, činila je iz njezinoga odnosa, rasla je i bila svjedočanstvo iz njezinoga odnosa s Bogom. Njezina molitva bila je žarka, trajna, a ponekad je prelazila gotovo u ekstazu. Trajna svijest o Božjoj prisutnosti bila izvor njezine snage, radosti, njezinoga zauzimanja za siromašne, ali i susreta s Isusom u siromasima, koji su zapravo hranili njezinu vjeru i njezinu molitvu. Elizabetino hodočaše prema Bogu obulježeno je odlučnim činima nutrine. Tako na svešetku svoga života nije zadržala za sebe ništa drugo osim bjedne sive pokorničke tunike koje željela zadržati kao znak i ukopno dijelo. Istinski je živjela savršenu radost o kojoj govor je govorjena učavao Sveti Franjo u mukama, u boli, u samoći govoreći trebamo činiti sretnima druge. Tako je ona govorila svojim sluškinjama. I danas ima Elizabeta jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po duhu svetom koji nam je dan. Ovim riječima opraštamo se od vas u današoj emisiji Katehete koju smo posvetili promatrajući lik svete Elizabete Ugarske. Emisiju redio i vodio Fra Zdravko. Mir i dobro. Sve ljubavi koja živi u meni Sve rame lječi mi Samo za tebe Učinit ću sve, baš sve Svoj život ću dati. Sve svoje ko Samo da budem gdje si ti samo da